Bismillahirrahmanirrahim Mahat Minhajul Asar menyajikan audio Muhammudoh pembuka keempat yang berjudul menjaga uhwah dan persatuan di atas bimbingan ulama disampaikan oleh Ustad Abu Abdullah Sukri Hafizohullah di Masjid Ali bin Abi Tholib radiallahu anhu di Mahat Minhajul Asar Jember Jawa Timur Indonesia yang dilaksanakan. Pada hari Ahad 24, 24 Muharram 1447 Hijriah, Bertepatan pada tanggal 20 Juli 2025 Masehi Dalam rangkaian Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani keempat Tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat Untuk seluruh kaum muslimin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa kafa Wassalatu wassalamu ala ibadih alladhi nastafa Amma ba'd Fa ya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah Tentu sebuah kebahagiaan yang teramat besar yang kita rasakan pada hari-hari ini, ketika kita semua dipersatukan oleh Allah Subhanahu Wataala, ketika setiap kita bersuah dan berjumpa dengan saudara-saudara kita yang kita cintai karena Allah Subhanahu Wataala dipertemukan di dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala dipertemukan di atas kebaikan dan ketakwaan sungguh tidak ada kebahagiaan yang paling mengembirakan Ketika kita disatukan oleh Allah Hu Anza Wajal, dieratkan hati-hati kita bersuah dan bertemu satu dengan yang lainnya karena Allah Hu Anza Wajal. Demikian pula ketika Allah Subhanahu Wa Taala mempersatukan kita, mengumpulkan kita. Di dalam satu syurga dari syurga-syurga dunia yang di dalamnya kita saling berwasiat dan memberikan nasihat di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala di salah satu dari rumah-rumah Allah Taala, Nabi Al Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan dan memberikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang berkumpul dan disatukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rumahnya untuk bertafakufid din untuk saling memperkerat dan menguatkan al ukhuwah al nabi alaih salatu wassalam Bersabda wa majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah Jatluna kitab Allah wa yatada rasuna fima bainahum Illa nazalat alaihi musyaqina ila akhir akhiril hadith Dimana Nabi wa alaihissalatu wassalam Telah memberikan khabar gembira dalam sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di dalam satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya mereka mengkaji, mempelajari agama Allah, membaca Al-Qur'an kecuali akan diturunkan kepada setiap mereka as-sakinah, ketenangan yang kita yakin setiap kita saat ini Mesti akan merasakannya Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah Kebutuhan seorang insan terhadap ilmu syar'i Adalah kebutuhan yang saat ini sangatlah mendesak Yang demikian itu karena dengan seseorang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala memahami ilmu syar'i tersebut memahami syariat Allah dan sunah Nabi-nya alaihi salatu wassalam maka dengan ilmu syar'i akan mengangkat kejahilan pada dirinya yang mana kejahilan itu ahwal ikhwatu fillah merupakan sumber merupakan asas dari kesesatan dan jauhnya seorang dari Allah Subhanahu wa taala demikian pula melalui ilmu syar'i akan mengantarkan seseorang untuk mengenal al-haq dan mengikuti al-haq tersebut serta beramal dengannya dengan ilmu syar'i seorang dapat mengenal Allah dapat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala rabbul izzah penciptanya ia dapat mengenal Allah dengan sifat-sifatnya dengan nama-namanya mengenal semua syariat Allah yang tertuang di dalam perintah-perintah dan larangan-larangannya dengan ilmu syar'i seseorang akan diantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan akhiratnya Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan Inna Allah Subhanahu ja'ala al-ilma lil-qulub kalma tari lil-ard fa kama anna la hayata lil-ard ila bil-ma fa kathalika la hayata lil-qalb ila bil-il al-imam ibn Al qayyim rahimahullah pernah mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan ilmu itu pada hati-hati manusia seperti air hujan yang membasahi bumi sebagaimana tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini kecuali dengan air hujan yang mengguyurnya yang menghidupkannya dan menumbuhkan segala sesuatu yang berada di atasnya maka demikian pula tidak ada kehidupan pada hati-hati manusia Kecuali Bila hati itu telah menyerap ilmu Yang bersumber dari Al-Quran Dan sunnah Nabi Nya Alayhi Salatu Wasalam Al-Imam Al-Allama Si'idi Rahimahullah Juga beliau pernah mengatakan laulal al-ilmu Laqanan nasu kalbaha'im والحاجات إلى العلم أعظم من الحاجات إلى الطعم والشراب. Beliau rahimahullah mengatakan kalaulah bukan karena ilmu, sungguh setiap manusia itu tidak lebih daripada binatang. Dan kebutuhan kepada ilmu bagi setiap manusia lebih besar, lebih dia butuhkan daripada kebutuhannya kepada makan dan minumnya demikian pula sebagaimana yang kita ketahui bersama bahawa ilmu itu pun dapat dicabut oleh Allah SWT di tengah-tengah umat yang demikian itu dengan mematikan dan mewafatkan para pembawa ilmu dari kalangan para ulama disebutkan di dalam tarjamah Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu yang disebutkan di dalam kitab Tahdhibul Kamal Anna bin Abdul Saib qala shahidtu janazata Zaid bin Thabitin bahwa ibnu al pernah mengatakan aku pernah hadir menghadiri atau melihat jenazah zaid ibnu thabit radhiyallahu anhu sahabat nabi alaihi salatu wasalam yang mulia falamma waliya kuburuhu ketika sudah melalui proses penyiapan kuburan beliau radhiyallahu anhu wa arda Qala berkata Ibn Abbas yang juga hadir ketika itu berkata Ibn Abbas anhum, barang siapa yang ingin mengetahui bagaimanakah hilangnya ilmu dicabutnya ilmu di tengah-tengah manusia maka demikian inilah Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu itu melenyapkan ilmu itu dengan kuburan-kuburan para ulama dengan diwafatkannya para pembawa ilmu dari kalangan para ulama tersebut kala iblil musayyib wallahi yakulu ibn abbas Wallahi laqad dufina al-yawma ilmun kathir. Berkata Ibnu Musayyib, demi Allah Ibnu Abbas telah mengatakan dan menegaskan berkata Ibnu Abbas, demi Allah telah dikubur hari ini ilmu yang begitu banyaknya. Sebagaimana ayyuhal ikhwatu fillah rahiman yurhimukum Masih terasa duka yang menyelimuti setiap salafiyin dengan wafatnya kibar ulama kita ahlussunnah wal jamaah syaikhuna asy-syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau dan mengangkat beliau pada derajat yang tinggi di sisinya Amin ya Rabbal Alamin Semua kita tentu akan bersedih Semua kita Tentu akan berduka Ketika kita kehilangan Salah seorang dari Para ulama kita Namun Wafatnya para ulama Bukan berarti Maknanya adalah wafatnya kebenaran Mautul ulama Meninggalnya para ulama itu bukan berarti Padamnya cahaya kebenaran Meskipun hati-hati kita Diselimuti kegagal, kegalauan Kesedihan Namun kebenaran akan tetap senantiasa tegak Sebagaimana Allah Azza wa Jal Firmankan dalam ayatnya Wa kul Ja'al haqqu wa zhaqal batil Innal batil kana zahuqa Datakanlah wahai Nabi Apabila telah Terang dan datang Kebenaran itu, maka akan lenyaplah Segala kebatilan Sehingga kebatilan Ataupun kebenaran akan Senantiasa Ada di tengah-tengah umat Sampai yawmul qiyamah Kebenaran akan tetap Eksis di tengah-tengah umat Akan dibawa oleh para pembawa ilmu dari kalangan ulama setelah beliau rahimahullah karena Nabi alaihi salatu wassalam telah menegaskan yang demikian itu dalam sebuah hadis yang sahih di mana baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda la tazalu ta'ifatu min ummati 'alal haqq mansuraton aw mansuratan hatta ya'ti amrulllah akan senantiasa ada tegak kebenaran. Akan senantiasa ada satu golongan dari umatku yang berada di atas al-haq. Satu golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allah Azza Wajalla sampai datang urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama menafsirkan taifah tersebut adalah ahlul hadith. Taifah yang ditolong itu adalah para ulama ulama al-sunnah wal jamaah ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah di antara sunah para salaf adalah sebahagian mereka memberikan rekomendasi dan tazkiyah syahadah kepada sebahagian yang lainnya ini merupakan kebiasaan dan sunnah para salaf mundhu qadimiz zaman di mana setiap mereka memberikan tazkiyah kepada orang yang layak mendapatkan tazkiyah tersebut tazkiyah yang dibangun di atas ilmu dan ma'rifah tazkiyah yang tidak dibangun dengan hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan sehingga di antara para ulama yang ditazkiyah oleh Syekhuna Rabi' rahimahullah ada al-fadilah Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari demikian pula Syekhuna Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahumallah <Susukainya> demikian pula para ulama yang lainnya seperti asyik ubayt al jabiri juga telah memberikan wasiat tazkiah kepada keduanya tazkiah mengandung perkara yang besar bagi umat setelah keduanya yaitu asyik ubayt rahimahullah dan syik rabi' rahimahullah tazkiah mengandung bimbingan kepada umat setelah keduanya untuk menjadikan keduanya sebagai tempat rujuk kembali dan mengambil ilmu kepada keduanya terkhusus pada perkara-perkara nawazil pada perkara-perkara yang besar yang menimpa umat maka salafiyun melalui tazkiah rekomendasi kibar ulama sebelumnya akan kembali itu tentu sebagai tuntunan dan bimbingan kepada orang yang hidup setelah keduanya untuk merujuk dan kembali kepada kedua masyayikh yang telah disebutkan di atas tadi namun sungguh sangat disayangkan Memang demikianlah kondisi dan keadaannya. Para dua su. Orang-orang yang terdapat pada hatinya kedengkian. Dan penyakit. Dengki terhadap alus sunnah, Dengki terhadap persatuan. Alus sunnah, Mulai di sana. Terdapat sebagian pihak-pihak yang hendak meragukan kelayakan fadilatul syaikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari sebagai ulama yang menjadi rujukan umat terkhusus dalam bab al-jarah wa ta'dil ta namun bifadlillahi wa minnatih para ulama saudara-saudara beliau dari kala masyaykh telah memberikan pembelaan untuk menjaga kemurnian wasiat dan tazkiah tersebut maka tampillah fadilatu syekhina Arafat telah menegaskan dengan ucapannya ketika ditanya tentang sebagian pihak yang hendak meragukan kelayakan asy-syekh al al Abdullah Al-Bukhari sebagai rujukan umat maka beliau mengatakan huwa min ulama al-jarhi wa ta'dil ta wa hadha taqassusuhu fa huwa fil hadits wa ulumi wa ulama bil fadhl wal ilm wadhaka wa annahu allamah al telah menegaskan bahawa Tadilatu Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullah ada di antara para ulama yang membawa bendera jarah wa ta'adil dan itu bab jarah wa ta'adil merupakan kekhususan beliau dan beliau telah mendapatkan gelar sebagai Ustadz profesor dalam hadis dan Cabang-cabang ilmu hadis, Terlebih daripada itu menunjukkan kelayakan beliau Yang tidak lagi dilakukan Bagaimana persaksian para ulama Sebelum beliau Sebagaimana yang telah kita nukilkan di atas tadi Mempersaksikan beliau Seorang memiliki keutamaan Seorang memiliki ilmu Seorang memiliki kecerdasan Dan beliau kata Asyik Arafat Hafizahullah adalah seorang Alamah, seorang memiliki ilmu Yang luas Ayol ikhwatu Fillahirrahmanirrahimukumullah Demikianlah para salafuna salih Yang kemudian diikuti Dengan para ulama setelahnya Bagaimana sebagian mereka Menjaga kemuliaan Kehormatan sebagian yang lainnya Bagaimana sebagian mereka Membela sebagian yang lainnya Di atas al-haq maka kalau bukan ulama tentu umat akan senantiasa dirundung kebingungan, kegalauan dan akan berujung kepada kebinasaan. Mereka adalah pelita yang menerangi umat, cahaya yang membawa hidayah yang akan menuntun umat kepada Allahu Azza wa Jalla sehingga kebutan mereka, kebutan umat terhadap para ulama adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Ayuhal ikhwatu fillah rahiman ya rahimakumullah. Kita mengingat satu nasihat emas yang disampaikan fadilatu syaikhina Abbas Al Jauna hafizahullah wa dan jadikanlah ini nasihat untuk setiap kita dan setiap orang yang mendengarkan ucapan ini. Kata beliau, "Kun ma'al ulama" Fi wa kabirin. Tetaplah engkau kokoh bersama ulama Mengikuti bimbingan para ulama Dalam perkara yang kecil maupun perkara yang besar Kemudian Di akhir-akhir majlis yang berbahagia ini Kami wasiatkan kepada diri sendiri Demikian pula kepada ikhwanuna Jami'an hafidhakum Allah wa ra'akum untuk kita senantiasa menjaga hati-hati kita untuk mempererat tali ukhuwah di antara kita hilangkan semua ketersinggungan yang bukan karena asas ad-din hilangkan semua perasaan-perasaan yang akan meretakkan dan merenggangkan ukhuwah di antara kita cukup Fitnah yang terakhir ini menjadi pelajaran besar Bagi setiap salafiin Untuk menjadi lebih dewasa Untuk menjadi sosok seorang salafi Yang mendepankan ridha Allah daripada hawa nafsunya Mari kembali membuka lembaran-lembaran baru Bagi mereka-mereka Yang syaitan menyebabkan kerenggangan di antara keduanya, syaitan tertawa dan senyum berhasil merenggangkan persatuan di antara keduanya, maka kembali, marilah buka lembaran tersebut, marilah berukhuwah karena Allah azza wajall, dia adalah saudara kita dia adalah akun filah sunni salafi cintai dia karena Allah subhanahu wa ta'ala jangan karena satu kesalahan jangan karena satu kekhilafan yang dilakukannya kemudian kita binasakan dia maha katha tidak demikian bimbingan para ulama kita cintai dia karena Allah subhanahu wa ta'ala tariklah tangannya Kedepankan dan berikan nasihat kepadanya. Buka lembaran baru. Saat ini ayol ikhwatu filla rahimani wa rahimakumullah. Da'wah kita sangat membutuhkan yang namanya. Ataka'atuf wal ukhuwa filla. Untuk saling mencinta. Melupakan yang lalu. Sudahlah yang lalu. Merajut. karena Allah subhanahu wa ta'ala ukhuwa tersebut. Ini yang sangat kita butuhkan Karena inilah diantara Kekuatan dakwah kita Setelah Allah Azza wa Sekian program yang tersusun rapi Setiap sekian fasilitas Yang tersedia Tapi kalau kemudian orang-orang di dalamnya Tidak ada kesatuan hati Tidak ada cinta yang ikhlas Dan murni karena Allah Maka semua itu tidak akan Bermanfaat dan tersia-sia Maka sungguh Ketika kita melihat wajah-wajah ikhwanuna di majelis yang mubarakah ini Melihat wajah-wajah yang setiap dari mereka menginginkan kebaikan Dan menginginkan keselamatan di dunia dan akhiratnya Mari kita sama-sama meniti jalan syaratal mustaqim Meniti Jalan Sunnah ini menuju Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kita yang saling bersaudara karena Allah pada Yaman Tiama kita mendapatkan naungan dari Allahumma Azza Wajalla di tengah hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allahumma Azza Wajalla di tengah teriknya panas matahari di kala itu. Ketika matahari didekatkan kepada setiap salah seorang di antara kita dengan sedekat-dekatnya, ternyata di sana ada satu amalan yang akan menyelamatkan seorang dari kengerian hari itu. Kata Nabi Alaih Salatu Wasallam, sabatun yuzilluhum Allah fi zillihi, yooma la zillah illa zilluh. Kata Nabi Alaih Salatu Wasallam, bahawa di sana ada tujuh golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari naungan Allahu Azza wa di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala Kemudian Nabi alaihi menyebutkan beberapa golongan yang diantaranya adalah warajulan rajulan tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi atau sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam di antara 7 golongan tersebut ayyul ikhwatu fillah rahiman wa ya rahimakumullah ada dua orang Yang saling mencintai Bukan mencintai karena nasab Bukan mencintai karena Hubungan bisnis Ataupun kepentingan duniawi Dia mencintai saudaranya Semata-mata Karena dia di atas kebaikan Semata-mata Karena dia berada di atas mannah julhak Semata-mata Karena dia mengikuti bimbingan para ulama Dalam setiap fitnah Maka dia mencintainya Maka orang demikian inilah yang akan mendapatkan golongan yang akan mendapatkan naungan tersebut ikhwatifillahirrahmanirrahimukumullah kiranya demikian beberapa nasihat dan wasiat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat semoga Allah subhanahu wa ta'ala semakin mempererat ukhuwah diantara kita semakin mempersatukan hati-hati kita semakin menjadikan hati-hati kita lembut terhadap saudara kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dakwah kita dakwah yang mubarakah dakwah yang senantiasa terhubung dengan para ulama dengan para masyayikh tidak dengan pengakuan semata namun dengan amalan nyata duduk bersimpuh di hadapan para masyayikh ini nikmat yang begitu besar, ayol ikhlatu fillah. Demikian, kurang lebihnya anda mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة